وعليكم ورحمة الله وبركاته <سخنق> الحمد لله الذي فتح لنا أبويات الخير والسعادة وانقذنا من الفطرة الدلالة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة تجدي وأشهد أن سيدنا المبعوث للعالمين رحمة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا القرد رحمة محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك مسالك المستقيم أمة بعد. ترى باب dan saudara-saudara sekalian yang terhormat, Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala serta hidayah dan tawfitnya pada malam ini kita bersama dapat mengikuti majlis yang penuh karokat rahmat, nikmat hidayat dan tawfiq dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Majlis pengajian, majlis kita meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga dapatlah kita mencapai kebahagiaan hidup, kemuliaan hidup, dan keselamatan hidup di dalam dunia sampai di dalam alam akhirat dengan zirah ayah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara Kalau kita berada Di dalam Amal perbuatan ibadat Kalau kita berada Di dalam Perjuangan Islam Kita mengalami Kesukaran kita mengalami keretakan, termasuk suasana hujan, termasuk rumah jauh dan sebagainya itu bahkan menambah pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana nabi kita Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam telah memberikan tinjuran kepada Sayyidatuna Aisyah Raja Anha Ya Aisyah Ad-Ruqi Ala Qadri Naka Qadri Kuan Naswati Tahalamu Menurut Tadar atau ukuran Impakmu dan Lewakmu upaya-upaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat dapat kita menjalankan persaudaraan dan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu Saudara-saudara, pada malam ini pengajian kita tetap berada di dalam naskah atau buku catatan yang sudah kami hanya ini saja. Wah tidak Masih ada lagi Apa Wa kutibat lahu Mi'atu hasana Dan dicatat Untuk orang tadi Seratus hasana Jadi mendapatkan Seratus hasana Seratus pahala Baik kan apa halnya itu tidak masih ada lagi. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dan dihapus daripada orang itu 100 kejelekan atau keburukan amal perbuatan yang tidak baik. Anggap dosa dihapus wa muhiyat dan dihapus dari kalimat Mahayamhu Mahwan, jadi dosanya dihapus seratus. Apa hanya itu masih ada lagi? Wakanatlauhirza ya, min al shaitan yomahu zulik. Sudah terjaga dari kambon syaitan. Hiris ini adalah benteng atau penjagaan. Bacaan tadi, la ilaha illallah syarikat 100 kali <tuh> ini menjadi benteng, menjadi hiris, menjadi penjagaan. Dari gangguan setan hari ini Maka kalau kita baca di sana ada yang dinamakan alwirrul latif syekh habib Abdullah bin alul haddad rahimahullahu taala beberapa hadis dan doa ini sudah ditulis diker diker tulis menjadi wirrul latif di antaranya la ilaha illallah laa syarikala laa hawla wa laa quwwata illa billah ini pada lalu besok di malam akan tak kemana Walam yaiti ahadun biafzal min ma jahabi ila ahadun amal abzal min amali. Di hari kiamat datang orang itu datang pada hari kiamat tidak ada orang yang membawa lebih afdal daripada apa yang dia bawa kecuali orang yang memperbuat sama dengan di, dia atau lebih. Jadi datang hari kiamat dia membawa pahala membawa hasil yang sangat besar, tidak ada yang membaca semata-mata dia, kecuali orang yang berbuat sama dengan dia. Wallam yaiti ahlan biafzal mimmajaa bhihi, ilahahlan amilah asalamin. Dari kalau membaca lebih banyak, nah, kita baca pagi, sore cukup. Pagi baca, Dailalahu ala shalihilah, bahwa mufahmin nahiyyu min robbalakib sembade. Satu kali sore baca. Orang zikir pada Allah sudah sering saya terangkan Berjaga Al-Qur'an Yad kurulam wa qiyamam wa akku'ulam wa ala junubbihim Qiyaman berkirik Wa ku'udan duduk wa ala junubbihim Jadi kalau orang mengajih kepada Allah Syarat dari rumah Timon Fajar Aduh, lihat Fajar Lepas itu bagaimana? Ya Fajar ada apa-apa Ya hati-hati bagaimana caranya kalau digoreng kan enak, <laughs> ya, jadi siapa, bisa saja. Jadi Allah Swt memberikan jalan bagi kita untuk zikir secara bebas. Kalau solat ada ketentuannya, ada waktunya, ada syaratnya, ada wudhunya, ada ininya macam-macam. Kalau kita puasa, ada waktunya, ada sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau zikir bebas. Punya wudhu, muhdis, atau mujlif, atau haidwi perempuan Orang tidak punya wudhu, orang telah hadas besar Orang perempuan tersengkai dan nifas Waktu duduk, ke waktu berdiri, waktu jalan Waktu apa saja Bisa dikit pada Allah Kecuali di tempat-tempat yang Yang najis termasuk WC, Tapi toh tetap masih bisa dikit pada Allah Dikin qal bi, dikit siri Masih bisa Kita di mana saja gunakan Naik kendaraan, di rumah, menjahit dan sebagainya Bekerja apa, menjahat tutup dan sebagainya Naik kantor dan sebagainya Dan banyak keantaraan orang-orang yang Ya Insyaallah Allah Kerja atau sibuk di kantor kepala apa ya. Mesti mengurusi urusan sudah selesai Biar fikir kepada Allah, guna digunakan fikir atau baca kita. Walaupun pekerjaannya oh bahannya orangnya sekretrek. Apa sih ini kan biasa saja. Orang punya pabrik perusahaan, Saudara. Dia sudah ya se-report, sudah, sudah selesai, ada kosong baca Quran. Orang tidak dapat Quran, lain-lain. Sekarang bisa bebas zikir kepada Allah. Nah, ini zikir itu lain. Jadi sudah sering saya terangkan orang berpikir tiga macam ada dikron, pilkol, b/w pilisani. Sekaligus ini paling abdul, karena ini lengkap. Jadi pilkol, wa w pilisani, oh pilisani, b/w pilkol, kalau dua ikut, sini pada lagi, luada, luada, luada, hati yang sadar ikut hadir. Oh ini paling. Afirm. Kalau tidak bisa keduanya pil kalbi. Hati dakwah saya tulisannya tidak. Dia ya, berbicara sama orang dan sebagainya macam-macam atau diem. Tapi hatinya ini dek ini. Ketika dikir pil kau tidak kau. Hati ikut. Ini masih baik daripada tidak sama sekali. <laughs> ini kita sejukkan orang tahlilan. Orang Tahrilal, Apulul Zikri, Fa'alat Anuqatina macam-macam Orang-orang itu tiga macam Yang zikir, ya, yang tidak itu maksud tidak Tapi yang zikir tiga macam Ada betul-betul Bilqalbi wa bilisani khusuk La Allah, illallah anuallaha bihamdi apa Zikir tiap baca sama Ada yang diam saja Tidak baca Tapi hatinya baca Ada yang bilisani saja Hati tidak ikut atau saja sih, wakati mwmel kok panjang. <laughs> Panjang-panjang ya. Pak <laughs> Ini hati mwmel ya. Tapi di silap saja. Ada pun yang tidak sama sekali. itu Tidak masuk, kirim Allah. Ya. Ah, ada. Sudah. Tapi bagi sebagian orang sufi. Ya, itu artinya dalil, Zikir kalbi lebih afdal daripada zikir Qawli, walaupun dirantepi dengan ada yang mengatakan itu, itu pahlaw akhbar tapi umumnya tidak anak dobel ini lebih tinggi lo, kalau anak dobel, sudah bilqalbi wa bil lisan. kalau nah, orang-orang dapat tidak, bilqal akhbar tidak usah lisan kerapa lisan ini mengkhawatirkan keadaan-keadaan riak, keadaan-keadaan ada itu orang bahasa sufi begitulah secara menjawab tapi umumnya enggak. itu, tapi bilqalbi wa bil lisan. tidak akhbar dan wabillisan iba'd billa qalat bi faqat wa filisan al-'ashar ar-mudasani haya subhullahi ta'ala pokok orang bisa mengatur niat masing-masing qashahihan niyatan qabla al-'amali jadi kalau kita sudah membacakan hadis atau oh, keteranggila syariat ini Ya kita jalankan Walaupun bagaimana dia diikhtiarkan Anggap tidak bisa 100 ya bagaimana Nah itulah Apa yang tidak dapat dicapai semua Ya jangan ditinggal Semua Jadi apa yang tidak dapat dicapai semua Ya tidak ditinggalkan Semua nah, Itu sedapkan mungkin jadi malah yudroku kulluhu, la yudroku kulluhu. Apa yang tidak dapat dicapai kesemuanya tidak ditinggalkan kesemuanya. Jadi walaupun cerita, ha? kaidah usulia. Kaidah usulia. ini tidak, kaedah usuliah, kaedah usuliah. Ini kaedah peraturan dan usul, peraturan usul Hukum tertinggi. Dan orang penting sekali mengetahui kawaid kawaid usuliah. Ini penting. Karena juber di sana ini. Wahn ayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ayat anna an sallallahu alaihi sallam berkata: "Tidak sama abu siyah dia. Apabila kau mendengarkan suara ayam jantan, diyakah jamak di di, di Ayam jantan, ayam cakung nah, Kalau kita mendengarkan suara ayam Artinya ayam peluru <tuh> ya, Jadi kalau ada ayam peluru Jadi kalau orang mendengarkan ayam Berpokok peluru ya. Fas'alullaha min falri Minta lah kepada Allah Dari faldanya, mereka utama Allah Minta tak rokamin tak rezeki minta apa saja dari Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Loh, kenapa? Fatinna rohmat malakan. Karena ayam tadi ini melihat malaikat. Jadi ayam yang keluar itu melihat malah ikan. Nah kebetulan ada malaikat jalan, ya atau ada malaikat turun dan sebagainya. Pada saat itu kita berdoa. Karena kalau kita berdoa diamini oleh malaikat, aminnya malaikat mus raja. Wa inna rohmat malaikat. Wa ila. Jadi kalau, karena dia melihat malaikat kita berdoa. Walaupun siang, walaupun siang, jangan jaga kalau peluru siang atau peluru saudok sore. Terus betah. Terima kasih. Orang kampungan ya, ini macam macam. Sekarang banyak keluru itu, ya. Atau sekarang banyak keluru, banyak api Bagaimana? Walaupun siang sekarang, jangan dan sebagainya. Wah ini di mana saja? Karena dia melihat malaika. Jadi lihat malah malaika. Karena kalau kita bicara begini peruntukan hadisnya mesti dipukul orang. Kita tahu wah ini kuraupat yang kau pura-pura senyum dia anggap tidak masuk akal jadi ya keadaan ada yang jagung loroh sambil berdoa seperti malaikat oh tidak mungkin ini macam-macam Ya, ini kamera di galis ya ini banyak yang melentak tapi saya baca halis bukhari bagaimana? iya lah iya lah iya bukhari kan jelas lah kan kalimatnya gampang juga Ila sambil ya sihat diakah jauh dia itu apa jamudi dia ke itu sama satunya di, di ini di itu adalah ayam jago ayam jantan sudah faas min faudri mintalah kau kepada Allah dari faudri Allah dari kemurahan Allah kalau kenapa jelas hadisnya fainnah road malakan, karena dia melihat malaikat. Bagaimana lihat malaikat? kita mengharap aminnya malaikat, karena aminnya malaikat, jenisnya farnya malaikat, dan banyaknya malaikat ini adalah menjadi keuntungan kita. Kita disaksikan baik dan diamini, mustajab dan sebagainya. Sudah. Maka disyarahkan nah Ini syarahnya saya boleh lihat Roja'a ta'minihi ala dua'ikum nah, Kenapa? Ada malaikat Ya, Kita berdoa Dengan kita mengharap Agar di oleh malaikat nah, Amin ya malaikat Ini jelas mustajar Maka diterangkan oleh syarahnya Raja'a ta'minihi ta'min mengamini Ala du'aikum Wasilfa rohu Lakum Dan kita mengharap Raja'a ta'minihi Wasilfa rihi lakum nah, Jadi mengisilfakan untuk kamu Wasyahadatihim Dan penyaksiannya lakum untuk kamu. Biar disaksikan oleh malah Bitar dharui Wa ikhlas Fathul الـ... Ijabat, nah, maka di sana terdapat ijabah. Ini hadis, ya. ini hadis juga menunjukkan wah kalau begitu, ya. Fihi <tuk> istighbaat doa indah <benduhu> hadir salihin Jika datang orang salihin di majlis masjid sahijin banyak doa. Di mana? Di mana ada makruh Allah yang baik yang dilayak oleh Allah di sana doa mus. Tak kita mengharap doa. Dan, jadi, kalau kita mengutus solehin, ada tamu solehin, ada wajib solehin, ad solehin banyak doa. Sebab apa? Jangan lagi ada kita menyebut orang soleh, menyiratkan orang soleh. Ia dongeng orang soleh. Itu rahmatul. Dikatakan oleh seorang ulama salam tabieh itu, al-tabieh itu. Al Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala yang mengatakan "Inda zikr as-salihin tanzilur rahmah". Jadi, "Inda zikr as-salihin ma tanzilur rahmah", turun rahmat. <tuh -tuh> Kalau itu dia, itu dalil. Dia mate itu bukan rata-rata Tidak ada dalil itu. Umpama yang kita garilkan, ya boleh, bisa Tapi asal betul-betul untuk menceritakan ulama' demi Hal-hal yang membawa kita kepada Jangan disalahku Guna gari Ya, saya gunakan ini bahaya nah, Jadi, kita kalau menceritakan Awliya ulama' itu lah Anggap kita sekarang tidak menyafik Walaupun kita itu lah Apalagi cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemauli jadi suaminya dan sebagainya, banyak mauli dan sebagainya. Jadi dengan segi kalau sudah dikurus salihin, tasawwuf mah, apalagi dikurus syiit salihin, imamis salihin, khairul khalti asemain. Nabi Muhammad ini tapi Nabi ada perjalanan, enggak mau lebih baik yang lain daripada baca mau Nabi, Lah ini keliru loh. Nah, di sini salahnya orang. Maka tadi saya katakan ada salah pada saat-saat-saat salah menggunakan. Kita mesti lebih gemar membaca sejarah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam itu hebat Nabi. Nah, ini pura-pura. Nah, laki di saat-saat yang di sana ada saat-saat yang penting tadi. Nah, ini kita gunakan. So, ada hadis inna lillahi fi ayyamid dahrikum la nafahat fata'arrudhu Pada hari-hari atau saat-saat zaman ini ada nafahat dari Allah SWT ada hembusan rahmat dari Allah. Fat'arrudhu la. Maculah kamu ke sana, Jarak Allah. Agar gunakan ke sana. Jadi inna lil lahi fi ayyamil dah licol, la nafahat. Jadi, fataarudulah. Jadi kita hendak tahu ada saat segala tulis rahmat. Di mana? Kalau ada hari tadi yang sudah kita baca ayat pokok peluru rahmat. Ada yang aulia, ada salihin, ada tempat yang baik termasuk ada khutbah Jum'at, termasuk ini, Waktu Quran, termasuk hataman, hataman Quran di akhir di di waktu hataman itu ada doa mustajab. فِيْكُلْ أَنْدَكُلْ خَطْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَادًا ada khusus tak begitu, walaupun tidak ikut halusan, ikut hatamanya iya, diha'amabullah iya, ayat Allah Daudah khusus khatibah tidak ikut halusan da'amah, saya tidak itu kan hatamah tapi ya, saha, saha sebagai ikut mall waktu sekarang demi akhir <laughs> akhir. <laughs> so, ada hadir, Jadi ada hadis endakulighmatin da'wa Jadi ada waktu-waktu yang tersini memang. Adalah, itu digunakan. Nah, maka oleh syarahnya hadis ini dibawa juga ya dalam pengajian wa fihi ai fi hadis dalilun. Alaba Istihbah bil-fu'a' indah huzuris salihin Di huzuris salihin atau di majestasi yang salih Sudah Waila sami'tun nahiq al-himar Bila kamu mendengarkan suara himar Nahiq itu suara yang himar Suara himar itu suara yang paling tidak enak Paling tidak baik inna anqalal aswati. aswati la sawt hamir hai ya, suara enggak ada sorak-sorak kan singke suara sorak bagaimana wah cepat-cepat fata'awadhu billahi minasy syaithan cepat-cepat berlindung pada Allah dari kawan syaitan baca a'udzu billahi minasy syaithan kenapa fa innahu raa syaithanan kerana si himal tadi melihat syaitan. memang hewan dan apa itu oleh Allah diberi kekuatan penglihatan melihat macam-macam itu -macam kita tidak melihat fa'innahu ra'a syaitanan oh bukan, lain, bukan hima lain, himal lain juga lain himal itu lain Malah himal itu haror dimakat kalau kuda halal kuda itu halal cuma himal tu macam ada himal rawsi ada himal ahli himal ahli tu yang haror kalau himal rawsi itu himal himal liar hutan nah, itu adalah halal. Jadi khimar kalau sudah masih kuat, ya itu ya dinaiki, dicuat, mengangkut barang. Kalau sudah lama-lama tua tua tua tua ya langsung digunakan apa-apa. digunakan kena apa? Dipotong, dimakan dengan haram. Lain itu jauh. Sejadaklah dipakai, umatnya dipotong, dimakan, bisa lho. Halal. Bab jawab bil fawasik hewan-hewan yang fasik yang jahat dinam <tuh> bil fawasik. Abu Sa'id. An Aisyah radhiyallahu anha. An Nabi sallallahu sallam kata, "Khamsun." Lima macam dari hewan fawasik jadi jahat atau usah fawasik jadi bukan orang saya fasik jadi hewan adalah hewan fawasik fawasik memang berbahaya jadi hewan yang berbahaya mencahar berbahaya. Diutama nafil haram, jadi dapat dibumi di jam-jam haram. Malah pun diharam tetap boleh dibumi. Di jam-jam hawa boleh dibumi. Apalagi diharam. Alfa roti tikus, tikus ini memang hian berbahaya hingga menimbulkan penyakit pes. Mengkiki dapat itu naga racunnya beracun. Kalau kita tidak bapak, maka kalau punya apa-apa makan apa jutu tu kadang-kadang malam ada tikus dan sebagainya. Walakro College King, okay College King ini tu King, ya ini akro, wah ini berbahaya. Walaupun kecil, tapi kau gigit Ini beracun Wah ini pun, Walaupun diharam, Walaupun di dalam shalat Anggap ada orang shalat Ada Kalau jika ini datang Ya kalau jika boleh tidak datang Walaupun tidak gerak berapa Tidak apa-apa Sama dengan ada ular Anggap shalat, waktu shalat Tidak ada ular, begitu boleh dia bunuh Atau kalau jengking tadi dia bunuh Waktu sholat dia bunuh, enggak apa-apa Gelaknya enggak apa-apa Ini termasuk khauf Dan ini berbahaya Berlacun Jadi ingin ayin akrab Ayin akrab. Maka ada Ada Makalah Laisu akorit, bal akorit. Mereka bukan saudara famili, tapi kalau jengking nyubit, <laughs> ingat. Kalimajah akorit dengan a akorit. Laisu akorit bukan kerabat akorit saudara famili. Maksudnya, mohon bal a ha, ain akorit. Jadi kan membaca sedikit keliru hurufnya, maknanya sudah jauh. Walhudaiyya Hunaiya termasuk hurungin, hurung lang, alam-alam. Mengganggu, mengganggu hewan dikit yang melahai ayan dan sebagainya. Wal-Ghulaw <coughs> kakak Uwaw dia ya adalah kakak kadang-kadang orang punya keyakinan yang yang keyakinan yang keyakinan kalau ada kakak dianggap ada orang menghadunya mati tidak ada kakak yang ada mati Nah ini kalau ada jawapannya apa jawab kalau <gulah> ada gagak bunyi kau kau gitu ada orang jawab keyakinan <tik>, keyakinan gitu. Walaupun dia haram, bahan-bahan. Harus itu. Kerana berbahaya. Malah ada hadis yang lain. Al-Qalbul Aswad Syaitan Fakuluh. Anjing hitam itu syaitan. Pudulah dia. Ada hadis itu. Dan banyak kalimat. Ini Al-Qalbul Akul, anjing kilat. Anjing, kala anjing, anjing kilat. Walau Al-Kalbul-Aqul itu termasuk haywan Wairu Muhtarum Sambil orang tarik Al-Solah Digolong-golongan Al-Kalbul-Aqul Itu masuk 6 macam haywan Wairu Muhtarum <coughs> Ini digunuh Walaupun dia haram Haram mereka Bila Bila dia kalau di depan makan itu itu apa enggak boleh. Iya, boleh saja. Hmm, Tapi kalau ini lebih berbahaya, bahaya. Kan itu masalah. Bu kalau di kehat memang itu kalau masuk kota. Ini kan ada di kalangan kita ini ada terus. Ya, ini hewan yang ada kalau makan kan kita dimarau semua kecil meskipun enggak ada masalah. <laughs> <tik> ya, mungkin satu kali, dua kali ya, <tik> Jadi ini yang selalu arjaya, kan ada. Jika kita disebut al-Qadhi ada pelbagai yang lainnya. Maksipunya ular kalau disebutlah ada jalur ular kek, tidak mana Ada hias-hias yang lain. Maka kalau burung cecak satu kali jengit ya mati seratus kali jalan. Kalau hafuul terlalu kan? lari cecaknya hafuul tujuh puluh turun. Begitu sampai lima puluh sampai dua puluh lima. Ada masih ada lagi. Ini antara ayat-antara ayat masih ada. Ini kebetulan salah satu hal. Termasuk nyamuk, dikenal tidak? Tinggi, bagaimana? Energitas, tumuh. Ini masih ada beberapa hewan, coba hadisnya. Ini kebetulan, hadis satu satu lakal. BABU KAWA HAZIQATIL HIRRAH yang dikemakrokan membunuh kucing, bahkan haram terutama kalau kucingnya berbahaya itu bukan masalah jadi membunuh kucing itu pun tak boleh karena sanksinya neraka nah itu halal, terutama kalau berhalang semuanya masalah kucingnya beracun dan sebagainya atau berbahaya An Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam, Al Daqalat Atuninna Rafihi Rotin. Ada orang, orang perempuan masuk neraka dikarenakan kucing. Jadi ada orang perempuan masuk neraka sebab kucing. Nah, bagaimana kalau sebabnya kucing? Roba kah yang mengikatnya? Jadi punya kucing, kucing kita. Niatnya kucing, kucing ini ikat. Salam tut, ayuh Lalu dia tidak memberikan makan. Kucingnya tidak dia makan. Malam pada ha, tidak dia biarkan atau lepaskan. Tak kulimun khosah syeikh aldi. Dan tidak dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan carik makanan sini. Khosah syeikh aldi, hasrat aldi. Ya tidak dilepaskan biar carik terikut saja, tercekak dan kucing dan apa terserah. Nah, jadi orang punya kucing, tiket dan dikisahkan mati pokoknya. Sebab itu pernah masuk narada, ganjar laka diazab oleh Allah. Ya, azabnya dilupakan kalau kucing jadi laka itu di, di, di cakar itu dia diazab. Ya. Nah ini berubahannya. Apakah kucing senyap? Nah, tidak, Nanti termasuk semua hewan. Kalau dia mengalak hewan yang tidak boleh. Termasuk punya burung. Anggap orang punya burung, punya burung sudah ya dikasih makan, dikasih minum, sampai mati. Ya, Gimana? Nah ini masuk dosa. Malah orang biara burung, kalau burung itu lagi, carikan perempuan. Kalau burung yang ada perempuan carikan. Lagi tidak boleh satu ini. Nak tergesa-gesa. Kalau berangkat haji, kita harus lepaskan. Orang yang berangkat haji punya kurungan-kurungan ini, istilah kurungan. Ia itu harus lepaskan. Ibu rasa Ya, dengan terlalu Itu karena orang asyik. Mahalnya itu karena orangnya asyik, bukan harganya buruk itu. Orangnya senang. Apa-apa yang senang begitu. Kalau kita semua beli sepuluh ringgit, sepuluh ribu, apa? Ia ya, berapa? Dan lebih baik kita belikan yang lain, daripada belikan kitab, ya. kalau kita selain kitab. Mengkutus ya. 10.000 buat apa? Ya, berikan kitab saya, oh, bisa dibaca. Tapi orang yang asyik asik, satu juta, dua juta. Baik. Kadang-kadang ya, saya melubahkan segalanya. Seperti orang, kalau tidak Jogja, apa itu, aja. di sana ada antaranya, ya. semua antaranya. Yang pasar. perempuan kerja ke pasar, yang lakinya yang ngetik buruh. Eh. Kerjaan yang itu. Yang penghasilan. Kita kan bagaimana yang perempuan kerja, iya, ya nyewa itu oh. ya, dan sebagainya dia hanya buruh mudah. Kita ada keyakinan itu. Kalau punya tiga, begini. Hmm. <laughs> ya, kalau iramanya ini empat lima, ya, ya. ada itu. Nah, kalau karena asik yang begitu, dia beli walaupun apa nah, pun. Ya itu dari asik. Oh ya lo, as pas kan itu. Kopanya kan ada tuh. Itu itu nak buat lihat, jadi tiap buat lihat punya apa apa bareng Kan itu. Karena itu termasuk nak lihat. Lain kalau ayam ini kan tak lihat Itu kalau nak dikurung kan lari, lari. namanya lihat itu termasuk tangsalian. Lo kenapa kalau tak lari, nak dikurung? Tapi kalau ayam kan tidak, ayam apa ini enggak lihat. Tapi selain bahan-bahan boleh? Oh boleh, boleh. Miara boleh, asal tadi memberi mak maka Seperti Tapi sempat tadi saya terangkan, punya burung, dan dikirim makan, saya mati. Wah, ini berjusan. Itu berjusan. Karena orang mempunyai peliharaan ini, hewan, wajib memberikan nafok. Kalau itu termasuk nafok wajib. Oh, Masuk nak aku wajib begini termasuk sama makat Aiman. Ini milik lihat ni. Mereka mau lihat lihat boleh tidak apa-apa. Kaji lepaskan lebih dijual. Setahun yang hadir jual boleh saja. Setahun yang hadir dijual. Jual jual hilang bukan dia milik tidak apa-apa. Dia tetap dihulur. Nato dikasihkan orang. Kasihkan, kasihkan. Kita sama-sama sudah, pas. Bukan miliknya, bukan mau lihat. Kasihkan orang. Ini rasa napa ambil sudah. Saya mau kan haji enggak di waktu. Ya. ke dia, Sudah. Perangkat haji balik lagi. Enggak apa-apa pun Tapi jalan nawa itu begitu, itu hilang. Ya. Enggak usah dia sana. Ya sehingga berkira-kira sampai nama-nama. Lama tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu apa itu. Tapi dalam ikhram ini, berangkat haji kata ikhram. Termasa orang-orang haji harus membebaskan diri dari semua tabiat, daripada semua tuntutan. Itu adalah hukum itu. Masih ada yang merumat. Aat yang atau tidak ada yang hak milik ini, wakuliyat. Dia harus bertasbih ni walau aliat walau ilmu, sejajar, buat saya. Ini utas. Dan masalah ini sampai jadi mas masalahkan di Kongres. Kongres tahun berapa? Masalah ini masuk. Coba lihat di Akademi. Ah oh, ada jawapan. Jadi kan. Jadi memang dah masalah. Gambar jadi kita baca suri atau berapa. Memanglah memang sudah ada hukumnya. Jadi jangan sampai uang pulih. Soal orang miarlah nggak miar, soal tapi jalan lepaskan dulu. Lepaskan buahnya hmm. hak milik. Sebelum ada jual, dilepas misal. Atau kasihkan orang. Atau lepaskan lepas. Dilepaskan. Kalau bukan dia punya sekarang. Kalau dipelihara kan masih dia punya. Miliknya dia cuma dipiara orang. Bukan begitu. Orang tanya lah, ayam kenapa nggak begitu? Ayam setelah dilepaskan bukan urusan. Ayam ini bukan termasuk dian. Jadi <tuh> <tuh> ada orang masuk ke dalam, soal kucing, misalnya. Babun, idzwaqal zubabu ina. Kalau ada lalat. <tuh> Masuk pada Atau di dalam wadah Yang ada minumannya Itu bagaimana Zubah, lalat, lalat. Ila waqa'al zubah bu, Fil ina'ni Kalau ada lalat, masuk pada Wadah, gelas dan sebagainya Minumannya bagaimana Al-Abi Hurayrata Radiyallahu Anhu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al Ila waqa'al zubah Fisara bi'ahadikum kalau ada lalat masuk pada minuman salah seorang dari kamu, ya air dan sebagainya, fadyal misbu maka hendaklah memasukkannya ke dalam air tadi. Jadi lalatnya masukkan sekali, ya, summa summa lian zah, supaya anda diambil. Loh, kenapa? فَإِنَّ فِيْحْدَ جَنَحَيْهِ Karena di salah satu sayapnya Dan alalat -al punya sayap dua biasa Salah satunya itu ada apa? دَآَنْ وَلْقُخْرَلْ شِفَآنْ Yang satu ada penyakit دَآ itu penyakit Yang satu ada شِفَآ obat penyembun kalau kita masukkan sama sekali sudah habis, jadi lindung kan kita tidak tahu ada lalu masuk yang masuk ini saja yang mana, kita tidak tahu yang mengandung apa, kita tidak tahu yang mana kalau masuk satu, kita buat kemungkinan yang masuk tadi apa? penyakit Nah penyakit tidak bisa hilang tapi yang satu ada obatnya nah ini berbanding juga masukkan semua jadi penyakitnya lagi dihilangkan oleh obatnya sudah kembali nur kosong oh, sudah. Tiada uang untuk sesuatu Jadi ini hadis bukan. Walaupun kalau orang-orang ahli kesehatan, kedokteran dan sebagainya utama memiliki belum menemukan kita jangan lantas sudah dipukul. Tidak betul itu. Bukan begitu. Orang-orang itu belum sampai ilmunya, pengertiannya. Sebab apa yang disadzakan oleh Nabi, Alhamdulillah haq wa mayantik wa an-lawat in huwa illa wa hiyyuhat. Apalagi hadisnya Bukhari, suhir. Memang ada. Ada orang melihat hadis-hadisnya Bukhari ini lalu di kitab Bukhari yang dihantar. Yang katakan, bukan semua di Bukhari ini Sahih dibantar oleh ulama-ulama serta semua yang dibukhari sahih sebab ada orang yang dikuat pada waktu nah, itu anda seorang ulama ulama takut menjelaskan masalah ini bahawa di Bukhari semuanya adalah seorang sahih nah, orang itu diantara yang ada hadis begini diantara tidak masuk akal tanpa ilmu penelitian darjah dan fikirnya diantara nah, itu Bukhari yang diantara kalau tidak orang-orang itu belum tahu sama dengan ceritanya kenapa kalau kena najis anjing harus di di dicuci di, di, di, di, di, di, di dengan tanah, kenapa dengan tanah? Sambak sabun berbagai macam. macam nah, orang enggak tahu di sana ada hal-hal apa. Nah, Prancis kita tahu 38 ada kompresi tertentu di tanah itu dia bahkan ada bakteri-bakteri vaksin tidak sama itu kecuali dengan tanah. Sampaknya Sekarang agaknya sempurna. Jadi kalau masuk lalat, masukkan sekali lalat, lalu harus ambil puan. Adapun orang mau susah, mau minum, tidak mau minum, masalah lain, lalat, masalah pribadi. Kok minum itu tidak? Merepaskan ucap pun. فَإِنَّ فِي إِحْجَا جَنَا حَيْجَانَ وَتُخَى إِشْرِبَعَانَ Ini lalu ini satu ada penyakitnya, satu ada... Tapi khusus ini orang. Jangan dianggap semua begitu. Tidak. Jadi kita hampir satu saja. Karena hadiah yang satu, tidak. Nah, kan Nabi mengatakan satu dhubat waqohan dhubat. Kalau hanya tidak. Kalau hukum syariat, kalau kita masukkan segi acar, walaupun ini mampu, ini bisa najis nah, Kalau nah, masuk sendiri tidak apa-apa Kalau segera kita masukkan, saya mati warna, pasti bisa najis Tapi ini kala khusus Nah entah Rasul, yang kita demi kesehatan dan sebagainya Hukumnya berapa? Fikir, fikir ya kembali kepada hadis Tidak bisa mengatakan najis, kerana yukerintah Al-Nabi apa yang diizinkan, tapi ini bukan berapa. Karena manusia. Jadi kalau kita sudah membaca kitab-kitab hadis, menemukan hal-hal yang demikian itu, yang jujur sudah menjadi pembicaraan. Ya, cuma kadang-kadang di tentang sana, tentang sana adalah agama Muslim. Tapi kalau kita sudah buka kitabnya, tahu oh, ya betul ini terdengar dengar, terdengar dengar. Tak buat izah nanti, khabirah pun dibawli sakit ma'af. menghilangkan atau hilangnya dosa besar dengan falilah atau dengan keutamaan atau kehalal memberi minum air sakit mengminum. Jadi memberi minum itu ada pahalanya bahkan pahalanya itu bisa menjadi sahabat-sahabat, malah kudo sahabat saat ini Birohmatilah. Maka orang kalau memberikan orang minum maka nabi apa itu jangan sampai merasa kecil hati. Asal lillahi ta'ala Terus dengan hal-hal itu dia akan mendapatkan keuntungan Selain pahala, selain ganjaran yang sediasa Di sana ada hal-hal yang baik Menjadi sabab-busab hilangnya dosa besar Tapi orang jangan salah paham Harus mengerti betul Jangan habis mencuri soldaqoh Takisah jelas Kenapa mahu oh, sudah habis Bukan begitu Takis masalahnya Kerana jauh orang menafsirkan kalau berjusaf besar dan sebagainya cukup istighfar. Nah keliru juga cukup istighfar, harus perlu taubat, perlu taubat dengan syarat-syaratnya. Ada nah, cara-cara syarat ini. W Anhu ayat An Na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kaul Hufirah lim ra'atin Mumisatin Mumisah Zaniyat, meracun Jadi mumisah ini meracun Ini dimaafkan oleh Allah Dia putusannya, kenapa? Marabbikal bin ala raksiraki Dia jalan Ada anjing Di atas Sumur, jadi Rocky ini sumur. Jadi sumur yang tidak dapat, tidak dapat, tidak ada tempohnya, tidak ada apa-apa ini. Yang haus, ini anjing yang haus, melat-melat. Jadi karena hausnya mengulat ulitnya, karena hausnya, hausnya, anjing yang begini. Kalah, kagak naiklah atas, hampir-hampir mati, kena galak, hantar dibunuh oleh naga. Kalah, kalah Rami. Jadi Nabi Muhammad sallallahu sallam dalam hadis ini, cerita ini, yang menceritakan ini Nabi, yang langsung cerita dari Nabi. Jadi ini Nabi bercerita, Menceritakan Zaman dahulu ada. Ini zaman dari Israel, zaman Nabi Musa. Fa na zat khufa, lalu si pembuka ini menjabatkan atau melepas selatunya khufnya. Fa al-sakat subyikinarihan, lalu cicatnya dengan kunyumnya, kata Alit, tiba ambil air. Fa na zat aku minal ma, dia ambil air kasihkan anjingnya. Faufirlah dzalim. Sebab itu dia makdimahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Malah ada cerita lain itu zaman Nabi Musa. Ya mulai haus nglak minumnya, terus keluar ada anjing. Begitulah nglak, kasihan dia. Wah ini nglak masalah saya. Terus ada ker, itu ambil patungnya. Tarihnya kudungnya taruh, dia berikat, dia ambil ganti. Sudah luar. Allah, Allah menggunakan kepada Nabi Musa. Jadi eh, Musa katakan si Amin. Itu sudah selamat dosa. Karena jangan mengalami makhluknya. Nabi Isa heran, Musa heran. Ya Allah bagaimana orang itu berapa beritahu? Ya itu. sudah karena saya beritahu oleh Nabi Musa, Dengan sahabat-sahabat dia dengar dilepur dosanya oleh Allah, Segera dia tahu, perempuan lantas menjadi orang salihah perempuan yang baik ini Faruk ketika Faruknya memberi minum makhluk Allah jangan kejadian makhluk yang paling jelek atau yang seperti orang anjing jadi memberi minum anjing sudah begitu apa ke memberi minum kucing apa ke memberi minum mano, manusia yang haus Asal dasar lah itu alam. Nah, jadi tempat baik itu jangan dihidup. Enggak badan-badan dilandau masuk. Hah? Badan-badan tadilan masuk. Selamat tadi. Ya sama saja sedekah oh. kembali kepada innamal amal bain. Ketika la sadaqah itu biasanya orang yang miskin yang membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan itu ya <tuh>. Nah, itu. Jadi saudara itu, kalau diajak sebetulnya orang yang membutuhkan Sebetulnya begitu ya Itu afdol pahalanya Anggap ada orang sudah sarapan, kita kasih nasi Sama orang yang tidak punya sarapan sama sekali Kita beri nasi afdol mana? Kita sendiri Kalau begitu orang kaya di bidang pekerjaan, kurang orang baik Ya boleh ya, saja Tapi harus yang miskin sampai ya sampai orang walimah mah kalau mengundang khusus orang kaya itu makanan paling jahat syurutu ami tuami wali mah yum a ila ha man ya'ta ha wa man yahtaj ila had ada al-ardiyah wa taqul annaha rizqul sabarah wa yamna'u al-hams Orang walimah, walimah yang diundang hanya orang kaya-kaya saja, meski tidak. kuat itu ada syarat to'am, sejelek-jeleknya maka makanan. Apalagi sudah diazodakoh. Padahal walimah ini kan tidak diazodakoh, hanya walimah sudah sunnah walimah. Tapi yang tidak makan sodakoh apalagi itu mesti orang yang... <tuh> yang orang yang, yang miskin. Kadang-kadang, mumpah 25, dan saya panggil cendermen-cendermen, saya panggil. Bapak-bawanya melalui, saya panggil. Kerana, oh, tidak punya apa-apa. Saya nanti, ya. Ia panggil yang cendermen-cendermen. Itu panggil itu. Kenapa? Itu montohnya satu. Saya dah panggil, itu montohnya dua. Jadi, ada panggil yang hebat-hebat. Buktinya, pecah, kalau yang datang malima. Yang datang mesti alat? Gagag-gagas. Lihat, dia kira-kira patut meski, tidak ketemu. Wajahnya putih saja di zikir seandar-sandar. Maha Ya, apa-apa. Tapi, di luar, bagaimana? Saya tidak tahu. Apalagi ke utah hilang Dan juga anehnya sebaliknya sekarang. Kalau yang meninggal dunia ini orang kaya, yang datang tahlilat, masya Allah, Pertol, penuh. Yang mati ini ya jamaah masjid, ahli baca, ahli ngaji, apa tadi miskin, yang tadi tujuh orang. Parip-parip banyak tu diulas, muda sepuluh. Ini mau di kampung-kampung saja. Kalau yang yang mati kaya, wih, masya Allah, tiada. Kalau yang mati orang ya, miskin. Ya sudah, padahal ini ahli bandar, orangnya ahli bandar, ahli bandar, tak apa-apa itu. Kalau saya ingatkan begitu, bagaimana? Bisa kan jawab, itu bawa ayah yang hati itu. Bahaya ini, iya. Jaga ya. ya, buat bawa ayah. Tidak pergi, jangan lihat kesempatan. Jadi, pokok orang sonatok, oh, itu adalah sonatok. Ini tadi kenal sonatok. Nah, ini berapa pahalanya? Maka orang suka memberikan makan orang, memikir sonatok, oh, orang, orang hewan dan sebagainya. Ini pahalanya sonat. Dan laki, Mabu Khali Adamil, Mabu eh, Khali Adamah, wa wazuriyah di sallallahu sallamu عليه. Mabu pada Nabi Adam, jadi wazuriyahnya anak turun Adam. Jadi bagaimana Allah mengatakan nabi Adam. Wan Abu Huraira, An Na Rasulullah Sallallahu Sallam, al kata -kha, Allah Alad Alaihissalam Alaihi Sallam Tossalat, Wa Kuruh Situna Diraaan, Allah menjadikan diriannya enam puluh dirok. Diroknya nabi akan sedikit. Anggap kalau kita tutupnya 1 meter, 1 meter, jadi 10 meter Jadi Nabi Adam tingginya 60 Nanti orang-orang di surga tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam, 60 meter Ini semua, enggak ada, 60 meter Karena sama-sama, yang enggak ada yang benar lah maksudnya kalau satu dia orangnya tinggi juga, dia berkulit cerah. Nama ini dilihat orangnya penipu-penipu setempat. Dia tak pernah baca. Dia pasti gempal nih. Kan ceritanya orangnya perakatan. Dia suka. Ya. Jadi orang itu kalau melihat sesuatu yang bukan biasa masing-masing biar dihasil, kali-kali biar dihasil di malam <tuh> di lain negeri yang tidak ada, di malam tidak ada, ini malam ke sana, dianggap he, ini nanti, itu saja ini adalah yang aneh ini Nabi Adam tulus itu dira'ah Ra'a'a dan pun betul Nabi Ra'a'a Jangan bermain tak. So kau lihat. Kalau punya pendek, hehe. Bapa jangan pelatih. Jangan lagi jadilah tua. Guys, semua muda-muda ni ini ada yang. Dia ada yang. Dia ada yang. Dia Dia ada yang. Dia ada ada yang. Habis lagi, dua puluh dua, tujuh puluh lima, tujuh puluh, dua puluh dua, Tapi kadang-kadang terputus dan terbujur. Tapi yang terbujur, dia memang tak. Ayuh, ni nampak ada dia semua dalam. Tapi dia kan tidak pada waktu tadi dia dah dah dia dah macam dia dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah dah You want me to do it? You want to jump out? You want to jump out?